Пісня 18. -та. Приготування зброї Так, мов, пожар пламеніючий, Битва між ними палала, А антилох прутконогий Із вістю прийшов до Ахілла. Той у зажурі сидів Поблизу кораблів круторогих, Передчуваючи серцем своїм те, що вже відбулося. Тяжко зітхнувши, він мовив своєму відважному серцю. Горе! Чого це і знов сюди довговолосі Ахеї до кораблів полохливо біжать з бойової рівнини? Чи не здійсняють боги? Наді мною нещастя, що серцем мати моя провістила колись і мені розказала, як за життя мого ще, руками троянськими вбитий, із мірмідонян найкращий позбудеться променів сонця. Чи не загинув бо справді Миноїтів син нездоланий? О, бідолашний. А я ж то наказував пломінь відбивши, до кораблів повертатись, і з Гектором сили не мірять. Поки в думках він. Таких хвилював собі розум і серце, син славетного Нестора близько до нього підходить, сльози гіркі проливаючи, й вість йому скорбну приносить. Горе пелеє відважного сину, від мене почуєш вістку сумну, що бодай би ніколи вона не справдилась. смертю загинув Патроку. І січа триває над голим тілом. Озброєння ж гектор і зняв з нього шолом осяйний. Мовив. І чорною хмарою вкрила скорбота Ахілла. Взявши в обидві руки закоптілого попелу жмені, голову ним він посипав, прекрасне чоло сплямувавши. Чорна зола по ньому хітон запашний забруднила. Сам же в пилу він, простертий, Лежав на увесь велетенський зріст І терзав собі кучері та виривав їх руками. Бранки служебні, що їх полонили, Ахіл із Патроклом, серцем засмучені, З Лементом повибігали з наметів, і оточивши Ахіла відважного, били руками в груди себе, аж суглоби у кожної з них умлівали. З другого боку журивсь антилох, проливаючи сльози. Руки тримав він Ахілла, що тяжко стогнав у скорботі, в страху, щоб гострим залізом той горло собі не порізав. Страшно ридав син Пелея аж мати Фетіда почула, сидячи в темній морській глибині свого батька старого, і заголосила. Навкруг нереїди її оточили юні богині, що в хвилях глибокого моря домують. Главка була серед них, Талея, також Кімодока, Тоя, Спейо та Несая, та ще Велиока Галія, та Кимотоя, Актея, а й з ними ще Лімнорея, та Амфітоя, і Айра, також і Меліта, й Агава, та Дінамена, й Дото, і Прото, а за ними Феруса, Каліанейра, також Дексамена, та ще Амфінома, з ними Доріда, Панопа, і Славетна також Галатея, Каліанаса, також Немертея, та ще Апсевдея. Там і клемена була, і Анейра також, і Анеаса, Майра, та ще Орейтія, і Аматія Пишноволоса, і інші богині, що у хвилях глибокого моря домують. Ними срібляста печера наповнилась. Всі нереїди били у груди себе, і почала голосити Фетіда».